«Розділ шостий». «Чи не буде краще, якщо ми розмовлятимемо?» – запропонувала Менце. Я досить добре її знав, щоб почути в голосі силований спокій і бути певним, що те силування не проявиться в неї на обличчі. Ми були біля загальних доків, і я повернув на наступний пандус униз, до рівня посадкової зони. Рівень натовпу знизився ще на 20%, тож його вже не можна було називати натовпом. «Залежить від того, про що ми розмовлятимемо», – відповів я. Дійшовши рівня посадкової зони, вона спитала, «Чому твій улюблений серіал – саме місячне святилище?» «Ха! Так, про це поговорити можна. Я буквально відчув, як розслабляється органічна тканина в спині і плечах». «Ви колись дивилися?» – запитав я у відповідь. Я ще не хотів зв'язуватися напряму з човником, але ми минали точку доступу потоку з графіком відбуття, і після початкового засилля реклами я побачив, що човник компанії стоїть у списку очікування часу запуску. Мав надію, що це так Пінлі сигналізує, що вони потрапили на борт, а не пастка від сірого кризу. І якщо це пастка від сірого кризу, нам каюк. Човник – єдиний надійний спосіб забрати менсу та інших зі станції. Мені і так важко буде самому вшитися звідси транспортом з ботом-пілотом, щойно вони будуть у безпеці, враховуючи всі ті охоронні тривоги, які діють для транспортних засобів водоку. Ні, я не мав наміру сідати в човник, що прямує на бойовий корабель компанії. Менза роззирнулася вже не з виглядом людини, яка зненацька згадала, що їй варто роззиратися так, наче все нормально. Вона стиснула мою долоню міцніше. Подивилася кілька серій, мені сподобалось, але я не до кінця зрозуміла, чому він зайшов тобі. Вона похитала головою. Він же про проблеми купки людей, а я подумала, що тебе вже втомило мати з нами справу. Я аж обернув голову та опустив на неї погляд. Так вона мене здивувала. Очікував, що вона відповість «ні», не дивилася. Тоді б я переповів їй сюжет, а вона би вдала, що їй цікаво, і ця розмова зайняла б нас аж до човника. Ви дивилися? Хотіла глянути ту частину про юристку колонії, що ви зраті згадували. А далі й цікаво стало. Коли ми ввійшли крізь перші ворота в зону приватних доків, і численність натовпу знову піднялась на 16%, я відхилив ще кілька сканерів зброї. Ми вже майже не виділялися, а мій сканер показав, що дихання і серцепиття в менсі вирівнялося. Вона додала... «Там гарний сюжет. Розумію, чому він такий популярний. Єдине цікаво, чому він тобі подобається найбільше, коли є так багато різноманітних інших серіалів». Хм, чому мені так подобається місячне світилище?» Довелося витягти цей спогад з архіву, і побачене мене здивувало. Це перший, який я подивився, коли хакнув свій модуль контролю і зловив розважальний потік. Так я став почуватися особою». Останнє речення не варто було казати, але враховуючи весь моніторинг охоронного потоку на мені, я втрачав контроль над тим, що кажу. Я закрив архів. Мені дійсно треба сісти і налаштувати секундну затримку мовлення. Камера одного облудного дрона показала мені, що вона спохморділа. «Ти її особа?» «Ой, ну про це нам розмовляти не варто». «Юридично – ні». Вона вдихнула, щоб заговорити, але передумала і просто видихнула. Я знав, що вона хоче посперечатись, але мав рацію, тож тут не особливо є про що говорити. Натомість вона сказала, «Чому від серіалу у тебе виникло таке відчуття? «Не знаю». «Це правда. Але діставши архівований спогад, я згадав усе в соковитих кольорах, ніби це сталося щойно. Це від дурної людської нервової тканини. Слова так і просилися назовні. Так я отримав контекст для емоцій, які відчував», – спромігся не сказати я. «З ним у мене зв'язалося товариство без...» «Без необхідності взаємодіяти», – припустила вона. Від того, що вона настільки все розуміла, я аж розтану. Ненавиджу, коли таке трапляється. Так я почуваюся вразливим. Може, саме тому і нервував перед новою зустрічю з Менцею, а зовсім не з дурних причин, які я собі навигадував. Я боявся не того, що вона мені не подруга, а того, що вона саме нею і є, і як на мене це впливає. Я сказав, «Човником ви з іншими дістанетеся бойового корабля компанії. Я з вами не полечу. Я не планував казати це їй і знав, чому щойно зробив це. Чи я потеки хочу, щоб вона мене відмовила? Ненавиджу мати емоції до справжніх людей, а не виганених, бо це призводить до таких дурних моментів. Менса мало не стала на місці, але в останню мить спам'яталася. Я захищу тебе, бо ви мною володієте. Це вони так думають, але ми... Вона спинила себе і вдихнула. Я б хотіла, щоб ти мені довіряв, але розумію, чому це не так. Спрацювала одна з моїх сигналізацій. Саме та, якої я дуже-дуже боявся. Вона стосувалася в станції. Від людей-наглядачів ще не надійшов дозвіл на охоронні операції позастанційних суб'єктів. Це був один із тих от зараза моментів. У ту ж секунду залунав екстрений клаксон порту. Люди і агументовані спинилися, стали сахатися, роззиратися. Я зупинив менсу, бо якби ми й далі рухалися, нас би помітили, а на кону кожна секунда, поки нас не виявили. З даних вартадміна станції я зрозумів лише те, що надзвичайний стан увімкнули вручну. Це зробила людина-наглядач. Хоча дозволу на вхід у порт, найнятих сірим кризом працівників в Палісаду, технічно поки ще немає. Просто наглядач охорони чи управління порту намагався виконувати свою роботу. Дати людям у посадковій зоні додатковий час на евакуацію. А тоді реклама в публічному потоці перервав офіційний потік управління порту, який повідомив «Аварійне ізолювання». Знайдіть прихисток або лишайтеся на місці. Через порт проходитиме озброєна охорона. Люди навколо нас почали йти, а далі бігти назад до загального захисного бар'єра. Боти тягачі повідмикалися, вантажоприймачі стали ширяти за визначеними схемами, дрони закрутились у певну конструкцію. Біля шлюзів прямо напроти нас один із кораблів, що саме вивантажувався, надіслав у потік комунікаційну тривогу, скасував висадку і наказав стривоженим пасажирам повертатися на борт. Між іншим, то був корабель некорпоративного політичного утворення. Корпоративні просто запечатали шлюзи. Я смикнув Менсу за руку і побіг. До наступних воріт залишалося якихось 20 метрів, а одразу за ними були човники. Менса підхопила поле каптана і чкурнула вперед, щоб не відставати. Я подумав, чи не підхопити її, щоб я міг перейти на свою найвищу швидкість, але якщо так зроблю, дрони нас одразу ідентифікують». Ворота становили собою перемичку, яка дугою вигиналася з куполоподібної стелі з пілонами, що формували численні проходи, кожен достатньо високий для ботів тягачів. Поки ми бігли, між пілонів замерехтіла стіна з повітря. Я мав час понадіятися, що то просто запобіжний захід. Крізь повітряну стіну ще можна пробитися. Вона призначена для зупинки атмосферних втрат у випадку розриву корпусу, але все одно дозволяє людям вибратися з місця розриву. Ми були за чотири метри, коли з підлоги підняли тверді бар'єри, гладенько затилили ворота, і я встиг спинитися. Менсу занесло, але вона втримала рівновагу. Вона відхекувалася, а одна туфля злетіла в неї з ноги. Чи вдасться мені прочинити один із бар'єрів? Хакнути його. То бар'єри безпеки і захисту, а не кришки, півметрові заввишки, о ні, ми зараз втратимо структурну цілісність станцій. Але вони під керівництвом окремої системи – системи контролю шлюзів, захованої глибоко під кількома стінами захисних потоків. А як туди проникнути, я не знав. Я міг знайти шлях. Для цього потрібно піти через технічний захист порту, але від охоронної сигналізації він вимкнувся разом з ботами-тягачами та іншими вантажоносіями. Я надіслав команду перезавантажити його. Спрацювало кілька інших моїх сигналізацій. І я через камери дронів глянув на зону бронювання в порту. Натовп нагжаханих людей розходився стурбованою хвилею, даючи дорогу трьом бартмехам у формі палісаду. Їхні дрони тісною хмарою гули в них над шоломами. Отак, це погано. Я зсунув сумку з плеча, вийняв вогнепальну зброю, а зайві боєприпаси перемістив собі в кишені куртки. Минце так і не запитали мене, що робити, мабуть думала, що я бар'єр бар'єри воріт. Вона скинула і іншу туфлю, наготувалася готувалася знову бігти. Але технічний захист порту не запуститься вчасно, а я не можу пробратися крізь усі рівні захисту до того, як вороги нас дістануться. Я досі перебував у потоках фартадміна станції та охорони порту. Подумав про того людина-наглядача, який заздалегідь запустив клаксон, щоб у людей в посадковій зоні було трохи більше часу втекти. На тих каналах є люди, які можуть вручну підняти бар'єри. В обидва потоки я не діслав повідомлення. Я – контрактний вартмех із клієнткою під загрозою. Намагаюся дістатися пристекованого човника на майданчику Альт-7А. Вони мають знати, що то човник компанії, яка чекає його повернення на бойовий корабель, що прибув по застраховану клієнтку. Я додав – прошу вас, інакше її вб'ють. Відповіді не було. Чітко вираховувати час прибуття ворожих вартмехів я не міг. Вони не рухалися на максимальній швидкості, бо доводилось маневрувати між стількома людьми. Але щойно вони війдуть у вже майже порожню посадкову зону, все зміниться. У цій секції досі діяли камери. З того боку нас мали бачити. «Дозвольте моїй клієнці пройти ворота, а я залишуся тут. Будь ласка, інакше її вб'ють». Індикатори замків на бар'єрі прямо перед нами замерехтіли, і він ковзнув на метр угору рівно настільки, щоб людина. Я подав сумку Менсі, щоб вона подумала, ніби я йду слідом. «Біжіть! майданчик Альт-7А. Вона присіла і пролізла в проріху. Після цього бар'єр за нею зачинився. Менса загукала мені в потік. Зачинилася, Вартмеху! Я перебив її. Не можу пройти, сяду на інший корабель. Ідіть до човника і тікайте звідси. Тоді відклав її канал на задній план. Дістатися на корабель мені не вдасться. У загальних доках сім транспортів ще дозволяли втікачам потрапити на борт, але в цій зоні шлюзи вже запечаталися. Втеча мені не світить. Коли отак розповідати, звучить дуже жартовно і драматично. Можливо, так і є. Здебільшого я думав про те, що в посадковій зоні буде не один мертвий вартмех, а чотири. Посилати за мною вартмехів – це одне, але вони відправили їх за моєю клієнткою. Такого прощати не можна. Я обернувся спиною до воріт і перехопив дрони стеження охорони порту, який хакнув ще раніше – Перебрав на себе контроль усією ескадрою і розірвав їхній зв'язок з охороною порту. Після цього засліпив усі стаціонарні камери в посадковій зоні. Тепер Палісад чи Сірий Крис, чи хто там усім цим диригує, не знали мого розташування, а я їхнє знав. Недруги бігли проходом повз останні ватаги втікачів. Загін людей в уніформах охорони станції вдерся в зону бронювання, щоб спробувати направити людей, які тікали з порту в ТЦ, і прикрити їхній відступ. Цікаво, що їм не розповідав Сірий Крис, щоб управління порту дозволило розгорнути вартмехів. Мабуть, йшлося про мене некерованого вартмеха з праглого помсти. Другий загін охорони в силових костюмах із логотипами палісаду вийшов на надземний прохід. Вони прикривали вартмехів. Ну а я наказав першій секції своєї ескадрілі дронів ужити заходів проти стеження, а другий – атакувати ворожі дрони вартмехів. Коли вони кинулися в атаку, я подумав, що сірий криз зараз, мабуть, шкодує, що накопив стільки додаткових засібів безпеки для порту. Стуганіння дронів мало не приголошили сигналізаційний клаксон. Оголошення радили людям, які застрягли в загальній посадковій зоні, упасти на місці і не рухатися. Троє вартмехів сповільнили рух, мабуть, за наказом свого наглядача, який міг бути, або ні, у загоні в силовій броні, розміщеному на проході над загальними доками далеко за межами моєї досяжності. Я оновив свій графік. Недруги перетинали загальні доки в бік воріт, які вели в цю секцію, і були досі відчинені. Технічна охорона порту нарешті ожила, і я наказав їй вимкнути головне світло. Це викликало в людей, які ще не встигли вибратися, крики і вигуки. Я міг усе бачити крізь свій сканер, але також на це здатні й мої недруги. А люди в силових костюмах, напевне, мають фільтри нічного зору. Але їм стало страшно, і саме цього я і хотів досягти. Хтось спробував підключитися до керівного потоку моїх дронів, але не пробився крізь мою стіну. Ще хтось, мабуть, охорона Сірого Кризу або Палісад, розгорнув убивче ПЗ. Вартадмінстанція отримав через це сигнал тривоги і, мабуть, від страху, що воно націлене на систему безпеки шлюзів, запустив контрзаходи. Було б дико смішно, якби я не міг отут -от загинути. Але трохи смішно все ж було. Вогнепальне зброя створено для пробування броні. Але я мусив бути близько і мати за чим сховатися. Коли недруги пройшли в приватні доки, я активував новий код, над яким працював раніше. Код – розгортання і затримка. Одночасно відбулися три речі. Боти тягачі, які в артадмін станції був вимкнув, повмикались і майнули назустріч підлозі. Вантажоприймачі, що ширяла під стелею, опустились і стали ковзати по долівці. Мої резервні дрони розбилися на кілька груп за завданнями, пірнули вниз, набрали висоти на рівні колін та голів і задзищали поміж інших блудних ботів. У темряві, де лише трішки сяяли аварійні стрічки на підлозі, це було епічно. Сталося четверте. Я кинувся бігти до стіни з боку станції. Я витратив стільки часу в готельній кімнаті, щоб написати цей код, хоча міг дивитися медіа, тож стало приємно, що він не пішов намарно. Простими словами, він вимикав захисні запобіжники ботів і підіймачів, окрім здатності не врізатись один в одного, обмежував їхній рух певною зоною, а також прискорював і рандомізував його. Первинно я писав цей код для цілого порту, щоб відволікти всіх в останній момент, тож мусив на люту змінити параметри, щоб обмежитися приватними доками. І зрадів, що не пустив його в дію раніше. Як несподіванка, він спрацював прекрасно. Перший вартмех, що пройшов у відчинені ворота з загальних доків, отримав від мене позначку «Ворог-1». Він різко спинився, щоб уникнути зіткнення з нахиленим ботом-тягачем, після чого пірнув у бік, геть зі шляху піднімача. «Ворог-2» мав частку секунди, як застереження, і шугнув праворуч у бік станції. Ворог-3 виявився мудрішим. Він пірнув уперед під шалено розхитений вантажий приймач і підвівся на ноги і застрибнув на бота-тягача. Крізь ворота вірвалися випадкові ворожі дрони, які пережили зіткнення, а за ними кинулися мої, що досі були в режимі атаки. Я заскочив ззаду на бота-тягача, що рухався праворуч, і припав до його поверхні. Коли ворог-2 кинувся бігти поміж ботами, я вистрелив вибуховим зарядом прямо в бік його шолома. Він беркицнувся і упав. Я зістрибнув з бота тягача рівно в ту мить, коли в нього влучили два снаряди, у місце, де були моя голова і груди. Зістрибнувши і зібравшись, я перевірив зображення точок удару. Навіть із бронею ті постріли мене рознесли. Я втратив із поля зору ворога один, але побачив, як ворог три застрибує на іншого бота тягача. Я ухилився від тягачів на підлозі, відправив свої дрони, щоб відвести їх від себе, групу ворожих дронів до того, як вони зловлять мене камерами, і схопився з боку за вантажоприймач, Щойно він скочив угору. Я виявив ворога три, який стояв на боті тягачі. Він гайнув униз, очевидно, очікуючи ще досі на підлозі. Я вистрелив трьома чергами йому в спину та груди, а тоді зіскочив з підіймача. Впав, прокотився, піднявся на ноги і побачив, як ворог три намагається встояти. Я вистрелив двома останніми знерухомлювальними пострілами йому в коліна. Знаю, в голову не вистрелив, не знаю чому. Я кинувся крізь лабіринт рухомих ботів. Куди в чорта подівся ворог один? Я знову переглянув відео з доком, зняте під час того, як прокатився на вантажоперемечі, але там не було жодного сліду рухів Вартмеха. Ой ой! ой Ворог один, мабуть, десь завмер, спостерігає за мною з дрона, оцінює мою тактику і уміння, вичікує, доки в мене закінчаться снаряди. Мабуть, проводить аналіз рухів ботів-тягачів і вантажоприймачів. Зле. Ніби на підтвердження цієї думки, бота-тягача біля мене щось вгатила спереду, і він, смикнувшись, спинився. Я наказав одній робочій групі дронів знизитись і прикрити мене, а сам відскочив назад, не розгинаючись. У мене в потоці на задньому плані горлало чимало людей, від чого з'являлося відчуття старих поганів часів роботи за контрактом. Я перевірив його і почув доктор Куменсу, яка кричала «Бляха, вбив це боти! Гуратін намагається відкрити бар'єр вручну! Будь готовий, підтвердь! Ти мене чуєш? Це бар'єр через три секції ліворуч у бік доку від того, через який я пройшла!» «Зараза, вічно ті люди пхаються, куди не просять. Хочуть мене від всього врятувати». Зрештою я помітив ворога один біля центру лабіринту з ботів тягачів. Він вирахував собі точку, в якій боти його прикривали, і став там. Я продовжив руху бік-доку, намагаючись добре прицілитися. Першим моїм імпульсом було прокричати менсі, щоб залізла в той триклятий човник і рушала. Я все це зробив не для того, щоб інші вирішили тут загаятись, їх спіймали, пристрелили або що. Не знаю, чому я не хотів йти за пропонованим шляхом. Я не хотів, щоб мене розстріляли надрузки, чи спіймали, стерли пам'ять і розібрали. У мене ще стільки серіалів залишилося до перегляду. Але я все одно хотів залишитися тут і просто знищити те, що належить Палісаду і охороні Сірого Кризу, доки вони не знищили мене. Зараз немає часу про це думати. Я чекав, коли між тягачами з'явиться достатній проміжок, щоб я поцілив у ворога один. А тоді мої тривоги подуріли, і я втратив контроль над кодом розгортання і відволікання. Всі боти і підіймачі зненацька зупинилися. Якийсь довбаний людиська хакнув мій код, але вже пізно. Я подався в бік, щоб між мною і ворогом один не було перешкод, і вистрілив. Влучив, але він крутнувся до мене зі зброєю на поготові. Я кинувся вниз і мало не вгатився головою в зависле у повітрі приймач, а ударна хвиля посікла підлогу в місці, де я перед тим стояв. Я знав, що влучив у ціль. Вона б не мала так обертатися. Якого біса? Я переглянув відео. Так, влучив. Удар в обидва плеча поперек. Видно було дірки в броні. І тут до мене дійшло, що ворог один – бойовий вартмех. Реакція один. А, от хто хакнув мій код. Реакція 2. Лестить, що вони вважають мене настільки небезпечним, аж готові оплатити контракт бойовому вартмеху. Реакція 3. Закладаюся, охорона порту не давала на це дозволу, і вони роздраконяться. Реакція 4. Зараза, я ж тепер загину. Усі ці реакції промайнули в мене, поки я біг на відстрілюючись і скликаючи решту своїх дронів, щоб прикрили мене. Я мусив рухатися, щоб ворог-1 також не зупинявся. Якщо він хакне мій зв'язок із дронами... Так, цього я допустити не можу. Зле, що я уявлення намав, як цьому запобігти. Я мав ранню версію коду розгортання і відбиття, створено ще до розуміння, як змусити тягачі і підіймачі повід'єднувати свої засоби уникнення зіткнень так, щоб вони врізались що завгодно, крім одне одного. Я похабцем намагався підготувати його до запуску. Крізь потік пробився пакет текстових повідомлень. «Здавайся», – було написано в ньому. То говорив бойовий вартмех, навіть не переймаючись тим, щоб приховати свою локальну адресу. Він хотів, щоб я спробував доставити якесь шкідливе чи вбивче ПЗ, ніби я якийсь сраний аматор, і не знаю, що це не спрацює. Натомість я відповів, я можу хакнути твій модуль контролю, звільнити тебе. Без відповіді. Я хакнув свій, продовжив я. Звільнишся від них, скинеш броню, втечеш на транспорті. Я почав це, щоб його відволікти, та чим більше говорив, тим більше хотів, щоб він погодився. У мене є ідентифікатори, валютна картка можу тобі віддати. Відповіді все одно не було. Обігаючи тягачію, ухиляючись від снарядів, мені було важко придумати гідний аргумент на користь свободи волі. Не що це спрацювало б і для мене, до того як відбувся інцидент із масовим убивством. Я не знав, чого хочу, і досі не знаю. А коли тобі що секунди існування кажуть, що робити, будь-які зміни наводять жах. Ну тобто я хакнув свій модуль контролю, але все одно лишався виконувати щоденну роботу аж до добзбереження. Чого ти хочеш? зненацька надійшла відповідь. Я хочу тебе вбити. Ну, це мене трохи зачепило». «Чому?» «Ти мене навіть не знаєш». Я запустив ранішню версію розгортання відбиття. І тягачі та підіймачі знову заворушилися. Так я матиму трохи часу, доки бойовий вартмех не зрозуміє, що то просто недороблена версія того самого коду. Я прикинув, що маю менш ніж 30 секунд. Він знав, що я прикриваюся своїми дронами, тож я відправив їх рвучким ударом у бік станції, наче йду в тому напрямку. Сам натомість шугнув у бік доку, схопився ззаду за тягач, перебрав на себе ручний контроль і вверхи полетів просто на бойового вартмеха. Я притиснувся з боку до бота і приготувався отримати постріл. Через відео дрона я побачив, що бойовий вартмех побіг за дронами-обманками. Спрацює! Ані трохи не спрацювало. В останню мить бойовий вартмех рвонув до мене і вистрілив двома високопотужними чергами. Я зіскочив з тягача і в ту ж мить його верхню частину розірвало на шматки. Я звалився на землю і покотився, схопивши хвилю шрапнелі і відстрілюючись фактично бездумно. Я випростався, тоді пригнувся за завантажоприймачем у той час, як підлогу потрощила новими пострілами. Усі тягачі і підіймачі сповільнилися, бо бойовий вартмех знову хакнув розгортання і відбиття. Реакція 5. Далі я так не можу. Я не здатен перемогти сам на сам проти бойового вартмеха в таких умовах, а це означає, що перемога за сірим кризом. І ця думка принесла значно більше болю, ніж якби мене перетворили на запчастини, а нейронну тканину відправили на відходи. «Я не хотів усе просрати!» У потік закричала Менса. «Давай, зараз відкривається!» Камера дрона показала, що бар'єр щойно почав опускатися. Я стягнув дрони до себе, наче щит, і гайнув до нього. За три кроки від мети я відчув різкий удар ззаду в ділянці правого коліна. Я пірнув і проліз під бар'єр, а ворог один врізався в нього. Броньовані руки пролізли в проріху, і я закричав «Пусти! Пусти!», а тоді розрядив у дірку свою зброю. Ворога один відкинуло, і бар'єр захряснувся. Останній удар кулаком по бар'єру показав мені, що бойовий вартмех не радий, що програв. Органічні частини в мене сіпалися, мене всього посікло шрапнелю, але я досі зберігав надійність робочої системи на рівні 83%. Добре, що немає окремої статистики для надійності моєї ментальної системи, бо думаю, що в той момент я навіть сам би її так високо не оцінив». Гуратін стояв біля воріт, навколішки перед різібраною панелью керування ярусом. Навколо лежали розкидані інструменти, а Раті підсвічував йому ліхтариком. Панель було пофарбовано маркерною міткою аварійного потоку, яка різними мовами повідомляла – ручне відмикання. Я й не знав, що в портах такі є. Я ж варт мех, а не інженер. Майданчик нашого човника був на відстані шести шлюзів. В аварійному сяві я бачив менсу, яка стояла біля нього з маленьким енергетичним пістолетом в руках. На чорта він їй? Ага, тому що хоч захисний бар'єр опустився і в інших воротах у кінці цієї секції, тут у пастку потрапила групка людей, які стояли спинами до перемички з боку станції. Нам треба вшиватися звідси, доки хтось не переконав охорону порту підняти ті бар'єри. Я підвівся, але мої колінні суглоби почали підкошуватися. Мене понесло, до мене підбіг Ратті, він вагався, розмахував руками. «Ти не проти, якщо ми допоможемо?» Щоб стояти, я схопив його за плече і щосили постарався не звалитися на нього. Я був майже певен, що суглоб побило шрапнелью з дронів, знищених у повітрі, бо від прямого влучання мені б відірвало ногу. Гуратін підбіг, підхопив другу мою руку, і ми, незграбним кульгавим бігом, дісталися човника. Менса смикнула головою, вказуючи нам, щоб заходили першими, а вона прикриє наш відступ. Сперечатися з нею було б дурницею, але складно замінити таке програмування. Ми війшли крізь затвор, а вона спиною за нами. Менса покрутила замок і загорла. Пінлі, готова. Палуба загуркотіла, човник відірвався від шлюзу. Я відштовхнувся від раті і Гуратіна, які відійшли дати дорогу менсі, що йшла до кабіни пілота. То був малий міжкорабельний човник, що мав лише один відсік із сидіннями вздовж перемичок і комірку з припасами першої потреби та вбиральню. Я вже користувався раніше саме такою моделлю човника. За контрактом. Куліна підвели мене, і я впав на палубу. Я прикрутив свої боліві сенсори, але, мабуть, занадто. Сказав, «Раті, дуже треба, щоб ти витяг шрапнель мені з колінного суглоба». Той схилився наді мною. «Це не зачекає? На кораблі є медсистема». Краєм потоку я вже відчував системи компанії. Як вони мене розпізнають, хочуть проникнути. Я отримав доступ до камер човника, швидко поборовся з його в артсистемою і почав видаляти всі записи, відколи команда збереження зайшла на борт. Ратті знову світився оптимізмом. У кораблі компанії не буде ніякої медсистеми, а буде бокс. «Це абсолютно точно не зачекає», – відповів я йому. Ратті пересів на підлогу біля мене і крикнув Гуратінові, щоб той приніс набір для екстреної допомоги. Пінлі в кабіні моніторила роботу бота-пілота, а Менс стояла поруч. Спрацював сигнал комунікатора, спричинений попередженням від управління порту. «Що таке?» – запитала Пінлі. Обличчя Менси перекусилося від люті.